Nem, azok nem ideálisak. Uh, még egyszer iratkozzanak fel a Kejfejancsi YouTube csatornájára, kövessék a Kejfejancsi Facebook oldalát. Ne felejtsék, hogy jövő héten hétfőn, és szerdán 15-én, 16-án és 17-én, 16 óra 32 perckor indul az érőlebonyolítások hely, fejlően remélem, hogy harmadszor nem kell ugyanezt elmondanom. A vonalban Filipov Gábor egyensúlyintézet. Van itt egy szegénységkutatás, amelyben igazán egyetlen egy dolog keltette fel az érdeklődésemet, egy ilyen elírásszerűség, de ez így szokott lenni, erre majd kitérünk. Azt írja, hogy a magyar lakosság közel harmada 58 az nem stimmel, nem? Hát nincs előttem a szöveg, de az 58 százalék az kétségtelül nem egy harmad. De... Igen, de tudod, én nekem mindig csak ezekre áll a szemem, tehát ami, ami stimmel, abban nem foglalkozom. Na menjünk sorrendben. A korábban jóval optimistábbak a magyarok a jövedelmi helyzetük tekintetében, de még mindig csak a lakosság egynegyede tudná kifizetni a váratlan kiadását, írja jelentésében az Egyesügyi Intézet. Az előző felmérés az talán fél évvel ezelőtt novemberben volt? Ha jól emlékszem, akkor igen. A hangodból azt veszem ki, hogy te ebben a témakörben nem vagy igazán járatos, vagy megcsal a fülem? Azt veszem ki, hogy ellenőriztem ezt az elírást, és valószínűleg a mondat az a másik feléről közelített volna, és azt akartam mondani, hogy kétharmadnak mi lenne a helyzete. De igen, én szolettem ezt az elírást, ezt felhívom majd a kollégák figyelmét. Köszönöm. Nem, ez nem az a rész. Ott van, van ilyen. Ez, ez... megtaláltam azt a mondatot, amiről beszél. Közel... Magyar lakosság közel harmada, 58% ja. arról számolt hogy lesz annyi pénze. Igen, igen. És erre mondom, hogy, hogy az ember ír egy szöveget, és gyakran úgy indul, hogy az egyik oldaláról kapja meg, és azt mondja, hogy közel kétharmada erről számolt, de aztán megfordítja, és elfelejti elkérni a számot. Tehát egy figyelmetlenség. Köszönöm, hogy szólt erről. De up-to-date vagy felmérés ügyben? Hát ismerem a felmérést, de ennek nem ilyen voltam a projekt gazdája, de természetesen ismerem a... Ki volt a projekt gazdája? Nálunk ugye több kutató dolgozik különféle projekteken, tehát mondjuk nem ilyen csinálom a gazdasági ilyen értelemszerűen. Van egy egészen kiváló fiatal kollégánk, akik Marek Bácsomnak hívnak, és ő az, aki a felmérésnek a számait összesítette. De arra jól emlékszem mert, hogy tavaly volt egy ezt megelőző szegénységkutatás is, talán fél évvel ezelőtt? Persze, persze, abszolút, ez a kutatás hivatkozik is annak a számaira. Uh, Bocsánat, nem biztos, hogy a hallgatók ért, vagy tudják szeretett, hogy miről van szó. Az Egyensú Intézet tavaly indított útjára egy ilyen negyed évente ismétlődő felmérést, amelynek az a lényege, hogy az embereknek a szubjektív jóléti szintjéről kapjunk információkat egészen azért, azért mert a nyilvánosan hozzáférhető KSA adatok, azok nagyon nagy késéssel szoktak rendelkezésre állni. Tehát arról tudunk képet kapni, hogy két évvel ezelőtt, vagy két és fél évvel ezelőtt mi volt a helyzetet az intentben. És mi azt szerettük volna látni, hogy amikor beavatkozásokat, közpolitikai intézkedéseket tervezünk, akkor, akkor a jelenben, vagy a közelmúltban milyen, milyen paramétereket kell figyelembe venni. És a ennek a második hullámáról beszélünk. Ha jól érzékelem, ismerve a szöveget is, ami előttem van, de hallgatva téged, a szubjektívnek itt központi jelentősége van lehet, de inkább van? Annyi van, hogy tudni kell, hogy ezek szubjektív ö, számok, de azért beszédesek. Tehát az, hogy, az, hogy valaki hogyan ítéli meg a saját jövedelmi helyzetét, vagy azt, hogy meg tudja vásárolni az erégséges táplálkozáshoz szükséges élelmiszereket, és hogyha figyeljük azt, hogy ez hogyan változik meg eléventel, az azért már releváns információ. De a kérdés az, hogy a maga a felmérés ezek szerint egyrészt tartalmaz számokat, másrészt pedig azt mondja, hogy független attól, vagy függően attól, hogy a szám mit diktálna, könnyen lehetséges, hogy ez egyén, szubjektív érzete azon bizonyos dologtól függően, vagy független mégis más? Igen, ezért is dolgozik azzal a kutatás, ezt biztos láttad is, hogy összeveti a jövedelmi adatokkal, tehát ami, ami viszont elérhető viszonylag frissen. Hát látjuk egyrészt azt, hogy mennyit kerestek az emberek, és látjuk azt, hogy a, az aktuális körülményeknek megfelelően mit gondolnak arról, hogy, hogy, hogy ez a kereset ez elég nekik. Bizonyos. Ugye ezer fővel készült el a felmérés, a Závesz Research készítette el, és mindjárt megkeresem, hogy ha csak nem leszel gyorsabb, hogy mikor volt a felmérés, április 4-14, az olyan nagyon nincsen messze, az durván egy hónapja volt. Így van, így van. Um, az, hogy kivel dolgoztok, az minek a függvénye? Um. Igazából most könnyű lenne azt mondani, hogy annak a függvénye, hogy elveszték Tibor az Egyensúly Intézetnek az egyik alapítója volt a három között, de én, hogyha előtte megkérdeztél volna, én előtte is őt tartottam a legnép biztatóznak. tapasztalatok alapján. A... Most nem akarok belemenni ilyen nagyon obskurus közvelemény kutatás módszertani kérdésekbe, de neki vannak olyan rendszeres adatfelvételei, amelyek közé be lehet csempészni olyan kérdéseket. Amelyek, amelyek számunkra érdekesek lehetnek, és kevesen jelent el rendszeres. rendszeres És ez költségoptimalizálás is jelent? Nem. Tehát uh, annak ellenére, hogy alapítunk, nem, nem biztosít nekünk semmi, semmiféle de ezt, nem csak arra gondoltam, hogy belopja a kérdéseket, akkor ez, ez jelenthet-e egyszerűsítés, de ezek szerint nem. nem. A nem. kérdés az... Uh, ez rendszeresen föl szokott vetődni, nem a ti hanem más esetekben, hogy mennyiben publikusak, vagy mennyiben nem a kérdések? Én úgy rémlik, hogy konkrétan a, a tanulmányban szerepelnek azok a kérdések, amelyekre a válaszokat kérdik. Hát ezek a, a kérdések voltak, és más nem? Így van. Mert a tanulmányban benne van, igen. Abszolút, abszolút. Azt mondja... A tételmondat, hogy a 2023. áprilisi közvéleménykutatás szerint tavaly őszóta összességében javult a magyarok szubjektív jövedelmi helyzete bizakodóban tekintenek a jövőben, mint fél évvel ezelőtt. Igen. Ez jó. Abszolút. Itt ugye nyilván ilyenkor az interpretáció kérdése merül fel, hogy ezt hogyan próbáljuk értelmezni, de más kutatásokkal is egybevág az a Tétel, hogy, hogy miközben az inflációs helyzet mondjuk nem lett rosszabb, valószínűleg a, a magyarok úgy érzik, hogy a, a, leg, a gödörnek a mélypontján már túl vannak. Vagy azt érzik, hogy a válságra adott kormányzati válaszok azok valamilyen biztonságot nyújtanak. Nem tudjuk. A kettő érni. nem ugyanaz? Abszolút. Hát, illetve lehet egymás, lehetne egymás vagy a kettők között oksági kapcsolatot felfedezni, de ez hangsúlyozom, hogy most csak egy hipotézis a részemről, mert egyébként a makrogazdaságjelatok nem feltétlenül. Hát erről, pontosan erről van szó, és ez véghúzódik a teljes felmérésen, amely könnyen lehetséges, hogy ismertetését tekintve áthúzódik még a jövő hétre is. Sőt, a kérdés az, amit a végén lehetne föltenni, de most felteszem, is könnyen lehetséges, vagy legközelebb is fölteszem, hogy létezik-e az, hogy a kormányzati propaganda, a kormányzati ideológia, a kormányzat megszólalásai, ez három ugyanazon dologra vonatkozik, de mégis a megfogalmazását tekintve merőben eltérőek, elérték a céljukat. Van ilyen intervizációi a dolognak, és egyet még nem említettünk, bár ez, ez megint csak nagyon technikai, de itt a, az adatfelvétel, a két adatfelvétel időpontja is számíthat. Nevezetesen az, hogy azért nagyon sok vállalatnál, de erről nincs reprezentatív az de nagyon sok vállalatnál december-januárban történtek meg a béremelések, amelyek reagáltak az inflációra. Tehát lehet, hogy nagyon sokan azért optimistán tekintenek most a jövőben, jövőben, mert novemberhez képest a bérük az legalábbis az inflációt megközelítő mértékben, vagy azt meghaladó mértékben emelkedik tudott. Ezt láttuk a társának az évvégi adataiban is, hogy azért, azért decemberre egy jelentős átlag és median bérnövekedés, egy ilyen 18-19%-os bérnövekedés következett be. Ennek szerintem azért van hatása. Am, amikor arról van szó, hogy valaki bizakodóban tekint a jövőbe, azt vajon egyenes módon össze lehet-e kötni azzal, hogy adott esetben egy százezer forintot meghaladó, vagy százezer forintnyi értékű, váratlan kiadáshoz hogyan tudna viszonyulni, vagy ez a megfeleltetés ez nem létezik? Ugyanakkor lehet, hogy ez nem létezik, de ugyanakkor ezt a bizakodó jelleget maga az Egyensúly Intézet valamilyen módon a próbálja számszerűsíteni, és ez nem egy érthetetlen próbálkozás. Nem, nem biztos, hogy pontosan érthetlen a kérdés, de a bizakodó alatt itt ugye azt értjük, hogy, hogy az újabb számérésben... Figyelj, ez, ez teljesen nyilvánvaló. A szöveg így szól. Bizakodóban tekintenek a jövőbe, mint fél évvel ezelőtt. Fél évvel vagy negyed évvel mert te a negyed évet az elmúlt időben, és inkább fél évekről van itt szó. December, január, február, mert és ez majdnem fél év, akkor bocsánat, fél éves. Á, és ugyanakkor így szól a mondat tovább, ugyanakkor illetve a következő mondat ugyanakkor a lakosság mindössze 25%-a mondhatja magáról, hogy gond nélkül ki tudna adni 100 ezer forintot egy váratlan kiadásra. Magyarul a két mondat össze is függ, a kérdés az, hogy a bizakodóban tekint a jövőbe, és hogy 100 ezer forintot ki tud-e adni, ezek ezek szerint egymásnak megfeleltethetőek illetve egymással ellentétes kapcsolatban állnak, mert egyébként más adatok viszont a bizakodóbb diszpozíciót támasztják alá. Tehát például 15 15%-kal többen mondják azt, hogy lesz pénzük hús vagy fal vásárlására. Ez ugye egy ilyen standard szegénységkutató kérdés. Azt méri fel, hogy, hogy a, az egészséges táplálkozáshoz szükséges élelmiszereket meg tudja vásárolni a ezt értem, de fialai módon hadd kérdezzem meg, hogy a bizakodást ezek szerint le lehet mérni azon, hogy valaki 100 százezer forintnyi összeget váratlanul ki tud-e adni? Hát szerintem igen. Jó, rendben van, csak kérdeztem, nem akartam vitatkozni. Szerintem egy optimistább helyzet felmérés az, hogyha te azt mondod, vagy... Én ezt értem, csak azt kérdeztem, hogy ezt lehet-e számszerűsíteni. Ezek szerint igen. A lakosság 25%-a mondhatja magára, hogy gond nélkül ki tudna adni 100 ezer forintot egy váratlan kiadásra, 27% nettó 200 ezer forintnál kevesebbet keres, ami nagyon kevés különös tekintettel arra, hogy aztán később ugye itt van egy felsorolás, hogy a gontalan élethez nettó félmillió forint kell, ugye három kategória van, de az jóval később szerepel, és a Magyar háztartásról a kétharmada 67 a csak kisebb-nagyobb nehézségek árán tudja finanszírozni a kiadását, mindezek ellenére a magyarok a korábban nagyobb arályban mondják azt, hogy nem okoz neki gondot a fűtésszámlák kifizetése, vagy minden második napon hús és legyenek a vacsorasztalra. Ez ezen két dologról van szó, vagy más dologról is? Vagy erre a két dologra kérdezett rá az ávöt? Hát ezekben látunk érben javulást. És itt nyilván annak is jelentősége van, hogy azért a célból felé tartottuk már isban. Tehát biztos, hogy ez is megjelenik az adatokban. De mondom, szerintem ez a bérnövek, bérnövekedés az, az, az, az jelentősen hozzájárul a dologhoz. Itt, a, hogyha a nagyképről is beszélünk, azért szerintem itt... E Érdemes felhívni arra a figyelmet, hogy nekünk van a magyarok vagyoni vagy jövedelmi állapotával kapcsolatban egy nagyon fontos megállapításunk. Lehet, hogy ez nem fog sokakat megletni, de szerintem ez egy nagyon fontos kiinduló pont, amikor szakpolitikákat tervezünk. Ilyen jól látszik azért, hogy a magyar társadalom alapvetően elég uh, szegény. Azt szerintem egy uh, elég reális felmérés a, a megkérdezettek részéről, hogy nektől 500 ezer forint szükséges egy, egy méltó, gondtalan élethítenek a finanszírozására. Na most ez, ez nagyjából a, a, a bruttó átlagjövedelmektől alig marad el. Tehát a nettó átlagjövedelmek ennél sokkal kisebbek, és a, a, a nettó mediájövedelem még ennél is kisebb, az 300 ezer forint alatt van. És azt szerintem egy nagyon fontos probléma, hogy akár szociálpolitikáról, akár egészségéről, akár oktatáspolitikáról beszélünk, ez mindig előjön, hogy a magyar társadalom ahhoz képest, hogy Európai Uniós fejlett tagállamnak számít, egy rendkívül szegény társadalom, amelyben nem a Jövedelmi vagy vagyoni különbségek jelentik a legfőbb problémák, bár erről sokat szoktak beszélni, hanem az, hogy úgy nagyjából egyelően szegény a magyar társadalomnak a túlnyomó része. És az azt mondtam, ugye, hogy a mediájövedelem az fontosabb, mint az átlag, ez azért van, mert az jövedelmet az viszonylag kis számú, magas jövedelem húzza felfelé. Mit a mediájövedelem az, az? Ugye az átlag az azt jelenti, hogy az összes elemet összeadod, és abból egy átlagot, tehát hogyha vannak nagy szélsőséges kitérések fent vagy len, akkor ez vagy fel vagy lefele húzza az összképet, és ez torzító. A medián jövedelem az, a medián az lényegében azt jelenti statisztikailag, hogy megnézed azt, hogy ki van középen, és kitől vannak felfelé és lefelé ugyanannyian. Tehát ez, ez jelenti a valódi közétértéket, hogyha úgy tetszik. Nem tudom, ezt érthetően magyaráztam el, de ez lenne a különbség a kettő között. Minden harmadik magyarnak problémát jelenthet az otthonának melegen tartása a következő három hónapban. Az Egyesült Intézet 2026. áprilisi kutatása alapján a magyar lakosság 62%-ának lesz annyi pénz a következő negyedében, hogy melegen tartsa az otthonát. Ugye e, itt utaltál arra, tehát áprilisban fűtéssel kapcsolatban kérdezni e, az elkövetkezendő három hónapra, abban van valami e, klíma változással kapcsolatos sükettség vagy vakság, hiszen az általános felmelegedés következtében inkább meleg van április követően. Ez biztos ideig megfelelő kérdés volt? Ö, azért, azért érdemes ezt benne tartani, mert mi ugye összehasonlítható adatokat akarunk nézni. Tehát az úgy nem igazán... Hát, előzőleg is értelmetlen volt. Ha. Télen? Nem, ebben igen, akkor igen. Igen, igen, rendben van, csak hát vannak aktuál, tehát, hogy szokott-e hólabdázni, vagy hógolyózni, azt azért megkérdezni áprilisban és novemberben más? Igen, tehát hogy azt, azt szerettem van csak mondani, hogy, hogy az összehasonlíthatós, összehasonlíthatóság érdekében mi ugyanazt a sort szeretnénk ö, megtartani mindig. Nyilvánvalóan az adatok elemzése és internetetállása során érdemes lesz majd nyáron hozzátenni egy olyan <gül> Hogy, hogy egyébként nyilvánvalóan nyáron ez a kérdés, ez kevésbé releváns. Bár látunk pár azért, hogy a, a tél az visszatért, hogy elhúzódott, hogy korán ért. Az életkori bontásban elsősorban a 60 éve feletiek szerepelnek, más korosztály ritkában jelenik meg a kutatásban. Itt a fűtés kapcsán az életkori bontásból látszik, hogy a 60 év feletiek aggódnak a leginkább. Ez a nyugdíjassággal van-e összefüggésben, és ha igen, akkor a 60 év, vagy nőknél, tehát hogy nőknél, férfiaknál ugye ez másféleképpen van. Belért, vagy erre a kutatás emlékeim szerint kise tér, hogy így egyébként a nemek szerinti megoszlás hogy alakul, hogy a 60 éves nők, a 60 éves férfiak, vagy egységesen a 60 év fölöttiek? Egységesen az idősek és a nyugdíjasok, azok a szegénységnek nagyon mértékben kitett csoportnak számítanak, tehát hogyha emlékszem sok-sok. Kórappal ezelőtt beszéltünk a szegénység csökkentésére vonatkozó szakpolitikai javaslatunkról, ahol mi azonosítottuk a statisztikai adatok alapján azt, hogy kik azok, akiket a legjobban fenyeget az elszegényedés, és itt a kutatások szerint és a mi adataink szerint is a nyugdíjasok azok, azok egy kiemelten veszélyeztetett csoportot képeznek. Ami persze nem meglepő, hogyha belegondolunk, hogy a legtöbb nyugdíjas azért jóval kevesebb jövedelemben rendelkezik, mint akár aktív korában, akár a. Az átlagos jövedelmek az aktív kodulat. Az előbb már tettél erre utalást, talán erre vonatkozik a következő fejezet, mely szerint a magyar háztartások több mint kétharmadának nem fog változni a havi bevétel, és alig ötödik kalkulál bevétel csökkenése a következő három hónapban. A megkérdezettek 9%-a gondolja vagy véli úgy, hogy kifejezetten növekedni fog a háztartás bevétele. Ez összefüggésben van azzal, amit mondtál, hogy ez időtájt voltak a bértárgyalások, és azoknak az eredményét ez időtájban érzékelték a lakosok? Én ezt nagyon valószínűnek tartom, de ez csak az én saját hipotézisem. A jövedelem kapcsán a legnagyobb arányi optimizmus a 30-39 éves korosztályban az érettségivel és diplomával rendelkezők körében van, ami egyébként összefügg azzal is, hogy ebben a kategóriában a diplomások, illetőleg az érettségivel rendelkezők esetében magasabb volt a bérnövekedés az előző felmérést követően? Abszolút, ezt, ezt én nagyon fontosnak is tartom, és nagyon valószínűnek, hogy itt van egy szoros összefüggés. Az általában is látszik, hogy Magyarországon az úgynevezett diplomás bérprémium, tehát az, hogy azonos munkakörben pusztán attól, hogy neked diplomád van, mennyivel keresel többet, az Európában a legmagasabb. Igen. Tehát, mi, igen, Mítosz az, hogy, a, hogy diplomás túlképzés lenne, vagy hogy a McDonald's-nak képezünk bölcsészeket, hogyha bármilyen diplomád van, lehet, hogy nem azon a szakterületen fogsz elhelyezkedni, de jó eséllyel sokkal többet fogsz keresni, ennek nagyon sok oka van, amire most nem lesz időnk, hogy kifejtsük, De egyrészt nyilvánval itt egy éleskori tényezője az optimizmusnak, ezek a karrierik elején álló, dinamikusabban fejlődő karrierúttal bíró emberek. Másrészt igen, a magasabb képzettség az, az, az megint csak magasabb jövedelem emelkedést okoz, amit az emberek éreznek a, a saját életükben nyilvánvalóan. Ami azt jelenti, hogy a szakképzetlenek a fizikai munkások lecsúszó félben? Hát a fizikai munkásokkal óvatosan, mert az, az már egy másik kategória lenne, de amikor leépítések, megszorítások vannak egy vállalatnál, akkor általában az alacsonyabb képzettség. Ja, a fizikaival abban abba mi a gond? Az, hogy vannak a fizikai dolgozókon ö, körén belül olyan hiányszakmák, ahol viszont ez, a, ez a, az összefüggés nem érvényes. tehát Ezek ilyen közhelyek helyek elnézést, előre, előre is, de hogyha te burkolód, kőmű, keresel, akkor az annyit fog kérni, amennyit te képes vagy kifizetni. Ott, ott magasabb volt a vérfejlődés, amennyire én tudom az elmúlt években, mint a titolások körében. A magyar lakosság. A köz... szakmák, ez egy ez az is lenne. Igen. A magyar lakosság közel harmad, ez a bizonyos 58%-ami eh, elírás lehet, lesz annyi pénz a következő három hónapban, hogy minden második napon húst vagy halat egyen. míg 36% nyilatkozott ennek az ellenkezőjéről. Ebben számra az volt a meglepő egyébként, hogy a hal fogyasztás Magyarországon nem annyira jellemző, hogy arra azt gondoltam volna, hogy egy ilyen felmérésben külön kitérnek, hiszen egyfolytában arról lehet hallani, hogy a halfogyasztás milyen mértékben kellene emelni, de ezek szerint a halfogyasztás az kezd felzárkozni a húsfogyasztáshoz, vagy valamit rosszul látni. Ez, ez egyrészt uh, egy standard kutatási kérdés, tehát itt hal vagy húsfogyasztásról van szó, Nevezetesen arról, hogy, hogy, hogy megfelelő fehérje forrást az be tud szedni a szervezetben, és ugye az sem mindegy, hogy nem azt kérdezi meg a felmérés, hogy fog-e venni hetente kétszer, vagy minden második nap, hanem hogy képes lenne erre tehát megvan erre az anyagi lehetősége, erre erre van. A pedig ez nem... Ami azt jelenti, az... hogy az, a hétköznapi magyar állampolgár, az, az ezzel, akit megkérdeznek, azok tisztában vannak a halárakkal? Mert egyébként, hogy tisztában vannak a húsárakkal, az nagy valószínűséggel fennáll, hiszen azt fogyasztják, de ha kevésbé fogyasztják, akkor miért lennének tisztában a halárakkal? Most meg kell néznem a kérdést, de én nagyon remélem, hogy vagy szerepel a kérdésben, és nem is. Tehát itt az a kérdés... Vagy szerepel, de a vagyban is benne van az, hogy tisztában kell lennie a halárakkal. Hát ha nem vagy tisztában, egy egyébként szerintem az emberek jelentős része azért tisztában van általában azoknak az élelműszereknek az amit szokott vásárolni. Hát így van, am amire képes, de ez arra, arra vonatkozik, hogy mire képes, miközben egyáltalán nem biztos, hogy teszi, Te magad is megtetted ezt a megkülönböztetést. Tehát hogy hogyha vagy szerepel a mondatban, akkor hogyha én nem tudom, hogy egyébként nem tudom, mert nem eszem halat, de, de a vagy után ott van a hús, vagy előtte ott van a hús, és akkor én a húsra fogok koncentrálni. Tehát itt az a kérdés, hogy a kettő közül valamelyiket meg tudod -e fizetni, ha te egyébként az egyiket nem eszed. Oké, de amennyiben igent mond, abban az esetben nem tud megkülönböztetni az igent, mire mondta. Én nem akarok kötekedni, bár azt teszem, csak az a helyzet, hogy ez így félrevezető. Nem, én egyáltalán nem hiszem, hogy félrevezető, pontosan azért, mert hát vagy szerint, ebben a kérdésben. Én ezt értem, de a vagy után nem lehet tudni, hogy ez a válasz mire vonatkozik. A, és nem is érdekes. Ebből Jó, rendben, ha nem is érdekes, az más. Az, akkor, akkor... Nem, János, tehát itt arról van szó, hogy amikor te táplálkozol, és megfelelő mennyiségű fehérjebelitek, vagy az érdekel minket, hogy erre te képes vagy-e, akkor a kettő az egyenértékűnek számít ebből a szempontból. Rendben van, ebből is látszik, hogy nem dolgozom az ha, Egyensúly ha, ha Hogyha azt kérdeznéd meg, hogy van-e annyi pénze, hogy fedezze a hetente szükséges fehérjebeliteket, arra valószínűleg több lenne, nem tud válaszolni kategória nagyon szépen köszönöm, így is túlléptük az időkeretünket, ami nem azt jelenti, hogy olyan nagyon sok időnk lenne. A nyúl jól van, vár rátok. Köszönjük. Nagyon szívesen. Ez egy magán életi közlemény volt. Filipov Gábort hallották az Egyensúly Intézet kutatási igazgatóját. Itt szeretném elmondani, hogy 15-én, 16-án és 17-én, a jövő héten, hétfőn, kedden és szerdán kísérletképpen hangsúlyozom, kísérletképpen a élő élőlebonyolítása műsor a 16 óra 32 perckor kezdődik. Iratkozzanak fel a Kejfejancsi YouTube csatornájára, és kövessék a Facebook oldalt. Következő megálló. Igen. Üdvözlöm a Veszprémi polgárt, bár az üdvözlöm az törölve, én sosem mondom azt, hogy üdvözlöm, hogy akkor újra kezdve, kezdem, köszöntöm a Veszprémi polgárt. Köszönöm szépen, én is köszöntök mindenkit. Az iránt érdeklődöm a Veszprém polgártól, hogy a Veszprémi híreket vegyük-e előre, mert volt már, hogy a Veszprém polgár súlyosan felhúzta magát a Kejfe hogy mindenféle piszlicsári számára, oké, ezt nem mondta, hogy piszlicsári, de egyéb dolgokról beszéltünk, és miközben megígértem, hogy Veszprémről is lesz szó, arra mindössze másfél perc vagy annyi sem maradt. Így most megkérdezem a Veszprém polgártól a beszélgetésünk legelején, hogy kezdjünk-e Veszprémmel. Biztos, hogy biztos kezdjünk, igen. Oké, okay. uh, gyárkert. Igen. Mit tudjunk a gyárkertről, amit egyébként, ha rajtam múlik, akkor a nyár folyamán kétszer minimum föl fogok keresni? Hm. Hát a gyárkert egy óriási fogás Veszélyen városának. A, a városnak valamikori szélén, ahol az. Egy... Álljunk meg, ez a valamikori szél, ez azt jelenti, hogy közben a város bekebelezte és kiebbent? É, hát a város azóta, azóta tulajdonképpen a város közepének a kezdete. Most már Ekkorára <gül> e nőtt? A, tehát se, akkorára nőtt a város. Hát vesztrém hagyományosan és évszázadokon keresztül egy ilyen 20-25 ezres lélekszámú város volt. Ez nem igaz, hogy évszázadokon keresztül menni kisebb volt, de mondjuk a 19-20. században ilyen 20-25 ezres város volt, ami igazából a 60-as évektől robbant be, és vált egészen ilyen 65, 65 edvesre körülbelül a 80-as évek második felére, és azóta aztán csökkent, most 50, 55 között van valahol. És területileg ez azt jelenti, hogy azok az épületek, amelyek a, a mostani gyárkert környékén vannak, a régi vasútállomás, illetve a, a Kossuth iskola, egykori, egykori reáliskola, Felsőkereskedelmi iskola, az, azok a 20. század elején épültek, tehát akkor érte el a, a város határa mondjuk azt a területet, és aztán utána gyarapodott, vagy épült tovább, így aztán ma már ez tulajdonképpen majdnem a városközpontban van, és itt volt az egykori faárugyár, későbbi nevén Balatonbútorgyár telephelye. A balaton bútor éppen ebből adódóan, hogy szépen lassan a város közepén találta magát. A 90-es évek elején, ha jól emlékszem, kiköltözött a házgyári útra, tehát a mostani város szélére, és onnantól kezdve ez egy magán befektető kezén lévő ként, pangott 30 éven keresztül, vagy több mint 30 éven keresztül. Mit tudunk a tulajdonosról? Nem azt kérdezem, hogy ki volt, hát... hanem hogy mit tudunk róla? Egy Amerikában élő milliárdos magyar üzletember, aki annak idején fotó, cikk és képelőhívó hálózatot is működtetett, szponzorálta a veszprém csapatot is, és csillagászati árat kér általában mindenért, ami most <sítható> És erre akkor miért tett szert ezek szerint Bárszegi Gábor? Szerintem a privatizáció kapcsán szerezte ezt meg annak idején. Ezt nem, nem tudom, 90-es évek elején Veszprémben SZDSZ-es városvezetés volt és valahogy nem, nem akarok okozati összefüggést húzni a kettő között, csak azért mondom, hogy nem láttam rá egyre, hogy hogyan, de ezt a Fotex csoport szereztem meg annak idején. De nagyon jól körülírta, tehát gratulálok hozzá. Indulhat más versenyekben, versenyekben <gül> Köszönöm. No, és ez hát 30 éven keresztül gyakorlatilag ebben 30 adjam. És egyébként Én ez összefüggésben van azzal, hogy a tulajdonosnak ez, tehát ő megengedhette magának, hogy legyen veszfrémben egy ingatlan, amivel az égényedt a világán nem csinál semmit, legfeljebb a parlagfüvet kaszálja le róla. E, igen, hát azt is csak helye közel, és <gül> igen. És, és ez egy mekkora terület? Hú, ezt most pontosan... De csinálja, nagy... E, miért nagy, nagy, tehát vesztői mértékkel mérve nagy, budapesti mértékkel. Ezen a területen egyébként egészen addig, amíg nem nyúltak hozzá, mi volt? Romok, vagy mi volt? Igen, igen, pusztuló épületek, hajléktalanok, gaz. Kerítéssel körülvéve, anélkül? Hmm, hát le volt zárva, le volt zárva, mm. le volt zárva, és talán őrizték, ezt nem tudom, hogy sose jártam annak idején, az, és a vesztőiek 99%-a nem járt éppen ebből adódóan, amit mm. Tehát a közbiztonságot illetően nem ez volt a legjobb része Veszprémnek. Igen, igen. És ezt egy két évvel ezelőtt sikerült megszereznünk. De összefüggésben az LKF-el? Hát arra igen, arra hivatkozással, akkor még kormánybiztosként sikerült a kormánytól kapni pénzt a vételára, és abból megvásárolta a város. Azt kiderült ezek szerint, hogy van eladási készség. Nem volt, tehát nem ő jelentkezett, hogy eladná, nem hanem... jelentkeznénk, hogy szeretnénk. De nem állt ellen? Hát, bizonyos már nem állt ellen. Értem. A... Ugye úgy gondoltuk, hogy ha a város közepén van egy ilyen elhanyagolt terület, akkor nyilván mindenki okkal fogja majd De a... Ha LKF nincs, akkor könnyen lehetséges, hogy ez még évtizedekig vagy hosszú évekig így marad? Ez szerintem így van, igen, tehát akkor nem akkor nem, nem tudom. Tehát A veszprémi városvezetés képtelen lett volna ezzel a feladattal megbirkózni pénzhiányában. Így van, ez olyan összeg, amit nem tudott volna a város előteremteni. És önmit országgyűlési képviselő sem lett volna képes arra, hogy lobbizzon, ha nincs LKF? Hát ezt meg persze, hogyha most itt nagyon, hogy mondjam, a, a jó akarom játszani, akkor azt hogy de persze elintéztem volna valahogy, de valójában nem szerintem nem tudtam volna. Amikor, ezt... amikor eldöntötték, hogy LKF, akkor mindjárt meg is volt a funkciója? Már ennek a területnek? Aha. Hát az idő rövidsége miatt megvolt, tehát ez nyilvánvaló volt, hogy erre építeni nem tudunk. Azt néztük meg, hogy melyek azok az épületek, ami, amik menthetők esetleg. Kiderült, hogy tulajdonképpen egyik sem. Az egyiket majd ipari műemlék jellegéből adódóan a jövőben esetleg felújítjuk, de idő már erre sem volt. Ezért ezért döntöttünk úgy, hogy akkor ez most az EKF idejére biztosan közpark lesz, aztán pedig majd a városi képviselők kölcsessége eltönti, hogy mi legyen vele. Jó, tehát ez egy korlátozott tevékenység, mármint időben korlátozott tevékenység. Egyelőre, igen, egyelőre. A két... Magyarul ez egy koncert koncerthelyszín lesz az elkövetkezendő hetekben, hónapokban. Igen, ami azért annyira nem egyszerű, mert majdnem-majdnem a város közpondban van, tehát az ott lakó... Több uh, fórum volt már egyeztetés, de biztos, hogy amikor elindulnak, igaz, hogy elindultak már a múlt a koncertek, és eddig még olyan nagyon nagy felháborulás nem volt, de, de valószínűleg, amikor ez intenzívebbé válik, akkor, akkor azért lesz lakossági bezetködés is. És akkor ismét be kell avakolkoznia, meg kell őket nyugtatnia egyenként. Tehát Brüsszel és Veszprém között változatlan ingázni fog. <síns> Hát gondolom, de hát tíz órára mindig vége lesznek a koncertet, tehát amikor a jogszabály. Lehet is csak azért lennék ilyen miniszter, mint maga, hogy az embernek akkor kihasználatlan energiái és ideje nem nagyon marad. Nem, ez, ez így igaz. Igen, ez az egyetlen szempont, amilyen miniszterre akarnék lenni, a többi az nem nagyon vonz. Van a, a lantos Fidesztag? Tehát az csak arra jutott az eszem, hogy, vajon az nekem a be, ke igen, hogy be kell -e lépnem a Fideszbe, hogyha miniszter akarok lenni, vagy a Pintér. Nem, nem, nem. Hát Alamdor szerintem nem Fidesz, ha sose kérdeztem tőle, de szerintem nem az Pintér Sándor sem Fidesz. Igen. Jó, tehát akkor ez önmagában nem baj, mert a Fideszbe nem lépnék be, de a KDNP-be se, ha ez egyébként olyan nagyon... Igen, persze, akartam ajánlani. Nem, nem, nem. <kül> uh, uh, ezt a Hellowood által gyártott szobrot, ha én ny a nyár folyamán lemegyek, akkor még látni fogom, ugye a fák onnan csak ősszel lesznek elköltöztetve, vagy én ezt rosszul Körd tudom? Nem, ö, Tehát úgy tervezzük, igen, hogy 23-at követően. Ez egy installáció, faládák, és benne facsemeték, és a... Amelyek az időjárás, ö, tehát szél egyebeknek ellen tud képesek ellenállni? Nem, nem, nem. Ha lejön, megmutatom, látja, jó. masszív építményről van szó. Jó, jó. Ez kívülről nagyon érdekesnek látszik. Na, nagyon jól néz ki. Az egész park nagyon jól néz ki. A már most nagyon szeretik a rengeteg visszajelzés. Amikor éppen nincsen koncert, uh, akkor ugye, mert ugye gondolom egy bekerített hely, ott lehet közlekedni, vagy az jelenleg a publikum Igen. számára nyitva van? Nem, ez közpark. Ez, ez közpark. Annyi történik csak, hogy amikor fizetős koncert van, nem mindig van fizetős koncert, de amikor fizetős koncert van, akkor előtte X idővel nem tudom pontosan megmondani, mennyi idővel uh, lezárják a parkot, tehát uh, és akkor újra beengedés van már csak jegyel. De egyébként napközben bárki használhatja. A hosszú asztal pikniket azért hagynám ki, mert az kerek egy hónap múlva lesz, vagy sőt, több mint egy hónap múlva, és azt most uh, korán volna propagálni. Jó, jó, beszéljünk a kizel mert az lesz. Beszéljünk a kizel ez a város születésnapja hagyományosan, ugye most egy kicsit időben el vagyunk csúszva, mert ha jól május 7-e Gizela a szószoros értelmében, és általában ez úgy szokott lenni, hogy május első hétvégi évvel indul, és ez egy nagyon érdekes fejlődési íve volt az egésznek, mert úgy indult, mint, mint egy ilyen város belső ünnepe, tehát mindenki megmutatta, hogy mit tud, és én mérsékelt érdeklődés mellett zajlott. És most már tavaly is meg idén is egy kifejezetten nagy rendezvénysorozat lesz, ami megtartja egyrészt a, a város belső ünnepet, a kicsüntetések átadása, és a többi és a többi ünnepség. Másrészt pedig most már a mai nappal erre rengeteg más rendezvény is csatlakozik. Például ma adjuk át a, a Volt Gyermekkórház épületét felújítva, ami a legnagyobb beruházása az Európa Kulturális Fővárosa programsorozatnak sorozatnak. infrasúktúra és beruházása, és délután 5 órakor pedig a vár átadása, illetve a vár megáldása lesz. Tehát ma, ma minden. Tulajdonképpen ö, két nagyon lényeges infrasúktúra beruházás átadása is megtörténik, és egyébként a héten ez történt. Ez amely gyárparkkal történt, azután folytatódott az Erzsébet liget átadásával, a Jókai utcában a Rutnerház átadásával, amit talán a budapestieknek, vagy a veszprém gyökerekkel nem rendelkezőknek olyan sokat nem mond, de ezek mind-mind emblematikus épületek, illetve helyek veszprémben. Ma magával magával eseménynyőt vagy esőkabátot. Hát itt szakad az eső, reménytelen idő van. Nem tudom, hogy Brüsszelben láttam ilyen. Veszprémben van? Igen, természetesen egy ilyen nagy nap előtt van az ember, itt van, és teljes izgalomban vagyok. Helyes, vegyem. Szakad az eső, még csak... Be, igen. Hát szem, ez az apró szemű szakad, Ez az angliai? Ez a nyugat-európai típusú, igen. Hát figyeljen, ami ezekkel az egyetemekkel van, ezzel nem tudom, ha azt mondom, hogy befürdött, mert ugye a befürdöttel az a baj, hogy ugye az multidőben van, az a szó, hogy befürdik, az meg magyarul nem létezik. Igen. Ugye olvasom a, a magyar egyetemek beperelték az EU-t a finanszírozás befagyasztása miatt, ez ugye uh, egy uh, The Higher Education szaklapból uh, olvasom, mert ugye ennek külön uh, irodalma van. Ettől teljesen függetlenül, de mégsem tudni, hogy teljesen függetlenül fogta magát ön, és megmentette az EU szigorától a magyar egyetemeket, de ehhez ugye az kellett, hogy előtte viszont, március 9-én legyen egy megkeresés a Life Capacity Building project kapcsolatban, az ember már nem nagyon ismeri ki magát, mert ugye eddig voltak főfrontok, de most már ezek alfrontokra tagozódnak, és szerintem viszonylag kevés ember követi. Én azt veszem ki, hogy, hogy hát nem állunk jól. Tehát, és hogy ennek objektív alapja van, vagy pedig most már pikkelnek ránk, ezt nehezen tudom megkülönböztetni, a végeredmény szempontjából lehetne jelentősége, de ezt majd ön, mint veszprémi polgár tetővel a feje felett, hogy ne állzom meg, elmondhatja nekem. Én ezt rosszul érzékelem? Nem érzékelően, szóval a problémát az jelenti, hogy, hogy az a kérdés, ami pofon egyszerűnek tűnt annak idején, vagy legalábbis az első kifogások alapján, és ennek megfelelően mi pofon egyszerű választottunk rá, azon már kezd mérhetetlenül bonyolódni. Ugye az, az alappont az volt, amikor váratlanul és sokszerűen berántották a vészféket, vagy a kéziféket annak idején, azt mondták, hogy az alapítványi egyetemeknél az a probléma, hogy politikusok vesznek részt. Igen. A kuratóriumokban is ezért nem átlátható a gazdálkodás. Erre februárban az összes miniszter, majd ezt követően az államtitkárok és a kormánybiztosok lemondtak a kuratóriumi tagságról, és úgy gondoltuk, hogy akkor legalábbis a lényegét tekintve az észrevételeknek kezeltük. Ezt, és aztán ezt követően kezdett el bonyolódni a dolog, mert akkor, akkor az Európai Bizottság azzal jött, hogy az rendben van, hogy politikusok most már nem vesznek részt, de a közigazgatás bizonyos posztjain lévőknek sem szabadna részt venni. Mi mondtuk, hogy rendben, akkor mondják meg, hogy egészen pontosan milyen pozíciókra gondolnak, és akkor azt is szabályozzuk, és remondatjuk őket. Ezt a listát azóta sem kaptuk meg. A legutóbbi egyeztetéseken is annyit mondott a bizottság, hogy most már majd tényleg megküldik a pontos megnevezését, hogy mely pozíciókra gondoltak, és ezzel párhuzamosan kezdett kibontakozni egy vita arról, hogy a kuratóriumi tagság, egyrészt a kuratóriumi tagok akkor hány évig legyenek, ez, ez vál, én azt hittem, hogy ez lesz a lényeges ilyen viszont, de aztán idővel ez kevésbé lényegesnek tűnt, és úgy tűnik, hogy ez itt már akár megegyezés is van, de hogy ki lehet kuratóriumi tag, azaz milyen szakmai, erkölcsi, vagy nem tudom, emberi kritériumokkal kell rendelkeznie annak, aki kuratóriumi tag akar lenni. Viszont... Mivel rendelkezze? Ezt nem értettem előzést. Vagy mivel rendelkezel, ezt nem értettem. Szakmai, emberi, vagy, vagy erkölcsi kritériumokkal. Uh -huh. és, és itt látom, hogy, hogy itt teljes helyben járás van. A bizottság és köztünk. A bizottság újabb és újabb ötletekkel áll elő, ami, ami időfogytán is egyre nehezebben kezelhetővé teszi az egész dolgot. Úgyhogy, és technikai szinten most úgy tűnik, hogy ebből a szempontból nem nem találjuk a közös hangot. Úgyhogy ezért én, én abban bízom, hogyha hogy politikai szinten, akkor talán majd Hán, Johannes Hánnal ismét a következő tárgyaláson talán tisztába tudjuk tenni, hogy akkor most egészen pontosan hogyan, hogyan lehet ezt a kérdéskört megoldani. De nem a, probl... nem a, a kérdésnek a súlya az, ami engem aggaszt, hanem az, hogy egy nagyon egyszerű, Viszonylag könnyen elintézhető, és egyébként a részünkről könnyen elintézett kérdés bonyolódik ilyen szinten most már egyértelműen. Igen, csak az a kérdés, hogy egy ilyen megbeszélésen mit lehet tisztázni hiszen önök már nem tudom hány megbeszélésen vannak túl, és ettől függetlenül inkább szaporodnak a bolhák, mint sem kennének. Igen, a problémát az jelenti, hogy, hogy az Európai Bizottságban azért a... A, a főigazgatóságoknak sokkal nagyobb szavuk van önállóan is, tehát ha tetszik a közigazgatási résznek, és nem olyan egyértelmű, hogy, hogy ki a felelős a, a feladatokért. Ugye párhuzamosan tárgyaltam Mária Gabrielről és Johannes Akivel Át... ugye a közeljövőben nem is fog tudni tárgyalni. Hát ez egy, ez egy... Közök, igen, ez a következő probléma, vagy bonyolultság. Szegélyből a... bolgár miniszterelnök jelölt lett, vagy már, már hát az is lett? Hát vagy... a kormányalakítási tárgyalásokat fog folytatni, aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Ő, ő vele így most nem fogok tudni tárgyalni, amit én is nagyon sajnálok, mert hát egy külön persze az egész ügyben. Vagy hát neki szerencsére nem. Belehet, hogy milyen érdekes, hogy Bulgária ezek szerint egy olyan embert importált az unió vezetéséből, aki közel két évtizeden nem él Bulgáriában. Igen, Életek, hát itt pendlizik. Ő különben korábban európai parlamenti képviselő. Megkockáztatom, hogy egyetemistaként sem Bulgáriába járt, de ebben nem vagyok. Ebben nem vagyok biztos. Én tudom, hogy francia járt is. Hát, de annak jó, egyébként ez, ez nem, nem egyedi megoldás. Nem, nem, nem, nem, nem, nem. Ugye románok is csolost annak idején így hívták haza, illetve már akkor nem volt biztos, de, de hogyha ha padhelyzet van, politikai patthelyzet van, akkor jól jöhet egy, egy olyan ember, aki kívülről jön, és nincs. Különösebben beleegyeztetés. Igen, tehát ott tartottunk, hogy ugye egy tárgyalópartnerrel kevesebb, ráadásul kiderült, hogy az sem biztos, hogy kineveznek a helyére, hanem szétoztják a feladatát a többi biztos között, aminek ő biztosan örülnek. Igen, akkor meg kell keresnem, hogy ki a következő tárgyalópartnerem. Csipek kopogtat egyenként, hogy elnézést? Hát majdnem, de online kopogtatok be, akkor fogalmazok úgy, Igen. kideríteni, hogy, hogy akkor. És tehát ez azt jelzi, hogy, hogy nem olyan egyszerű, a, a bizottsággal most tárgyalni, mert szerkezetileg egy sokkal inkább összetett, vagy, hogy, hogy fogalmazzak, nem olyan homogén testülettel kell tárgyalni. Magában ez nem probléma, csak a, a gond számomra az, hogy megy az idő. Tehát egy egyszerűen egyszerűnek induló probléma, Ma már ö, ilyen időt felemelünk. Jó, csak hát ugye a fontos, amit mond, hol van az a dátum, és az viszont, tudom, a konkrétát nem olyan, mint amilyen dátumokról eddig beszéltünk, ami egyébként az Erasmus programot, a magyarországi diákok, vagy a Horizon programot érdemben befolyásolhatja. Ugye 2024 5-től finanszírozástól kell megállapodnunk, és nekünk azt mondják a Bizottság tisztségviselők, itt is változnak azért a határidők, de a többségük azt mondja, hogy június végéig, tehát hatodik hónap végéig kell ahhoz megállapodnunk, hogy ez minden gond nélkül átvezethető legyen a finanszírozási szervezés. És van, aki azt mondja, hogy még még itt is van lauf, még egy hónapos rá lehet húzni, de én szeretnék biztonsági játékot játszani, tehát június végéig szeretnék mindenkitkel kanadának a bizottsággal. ez nem lesz könnyű. Hát vagy nagyon nem. könnyű lesz, ugye ez a tipikus esete annak, hogy ez a who knows? Igen, igen. igen ez a az Jó, jelenti, csak eddig igen. azért ön nem madáriós volt, tehát nem egy augur volt. Azért az, ami most, amit ön folytat, arra még a rendkívül szikáran kérdező inforádióban se tudnának úgy rá kérdezni, hogy ön konkrét mondatokat tudjon mondani, mely szerint a következő állomás jófok lesz, mert jelen pillanatban nem lehet tudni, hogy a következő állomás jófok lesz, vagy bármi más. Igen, ez okozza, ez okozza nekem is a tárgyalásban a problémát, hogy nem tudjuk, hogy a következő állomás jófok lesz, -e, vagy vagy között, ebben másik felé. Mi ez? És mi ez a másik? Mi ez a life capacity building, amit viszont sikerült önnek elhárítani? Szerintem az emberek, tehát úgy próbálja elmesélni, hogy az emberek többé-kevésbé értsék, mert valószínűséggel azt fogják mondani, hogy ezek valami olyasmiről beszélnek, ami fogalmunk nincs, de nem is sikerült felkelteni az érdeklődésünket. Ami csak azért érdekes, ugye, mert egy is ugyanazon fán jelenik meg ennek a termése, miközben amiben ön ezt el tudja hárítani arra való hivatkozással, hogy ez egy ellenséges politikai lépés, miközben az Erasmus, ami ennek távoli vagy közeli rokona, azzal kapcsolatban még ugyanezt nem sikerült elérnie. Ez mi? Hát a rokonság az csak annyiban áll, hogy ez is közvetlen Európai Uniós forrás. Tehát nem... Távoli rokon? Távoli rokon, De igen. De mi? Hát itt... Mi ez? Már, hát ez is egy program, ez is egy program, ez egy egészségügyi, élettani uh, program. Itt mi volt a probléma? Program, itt az, az, abba kötött vele a bizottság, hogy a helyszín, az egyik rendezvénynek a helyszíne volt egy alapítványi egyetem, és ezért közölték, hogy akkor szósa lehet arról, hogy ezt finanszírozzák. És, Magyarul az alapítványi egyetemekre nagyon ki vannak rúgva, azok helyszínt se képezhetnek. De ugye ez megint jelenző, hogy alacsony, szintű, alacsony szinten született adminisztrátori döntés pontosan olyan, mint ami kizárta egyébként. Jó, de ez körülbelül olyan, mintha beraknák valami keresőprogramba, és ha kiadja egy alapítványi egyetem, akkor ott semmi. Igen, de mindezt egy, egy brigádvezető teszi. Tehát, hát figyeljen, a brigádvezető is alkalmas arra, hogy, az, hogy látja azt, hogy Alapítványi Egyetem erre be van állítva a keresőprogram, és minden, ami Alapítványi Egyetemmel kapcsolatban, azt elkaszálják. Alkalmas, mint láthatjuk, de, de azért működik a rendszer, tehát hogyha ilyenkor mi jelezzük, hogy itt alapvető alkalmazási problémái vannak a tanácsi határozatnak, mint ahogy nekem egyébként meggyőződésem, hogy maga az Erasmus és a Horizont... -europos. Hogy ez hasonló, hasonlókból szenved? Igen, ugyanez. Tehát egy vágánykezelővel kéne beszélni? Ség. Egy vágánykezelővel kéne beszélni? Hát most már... engedje a... már a vonatot? Tehát azért probléma, most már a vágánykezelővel beszélni, mert most átirányították a vonatot egy másik sinjbe. Tehát Hát akkor jó újabb vágánykezelő. Ott Sok vágánykezelő van. Ott akkor... Nem, túl vagyunk az eseményen, az a probléma. Itt, a, itt a, ennél az, a life-nál, ennél a konkrét eseménynél azért tudtunk beavatkozni, mert időben el tudtuk csípni. Ott kaptunk, illetve mi nem is kaptunk levelet, hanem ugye a nemzeti ügynökségek kaptak meg, az egyetemek kaptak egy levelet, hogy az alapítvány egyetemek kell, mert az Európai Bizottságtól mind a mai napig, olyan kommunikáció a magyar kormány részére, hogy az alapítványi egyetemek ki lennének zárva az Európai Uniós közvetleni programokból, nincsen. Olyan van, amit föltett a bizottság többszöri kérésemre, egyszer a Horizont Európával, egyszer az Erasmussal kapcsolatban is, amiben elmagyarázzák, hogy milyen feltételekkel vehetnek részt az alapizányi egyetemek is ezekben a programokban, de olyan, ami, ami ex-katedra azt mondaná, hogy már pedig ezek ki vannak zárva, olyan, olyan jellegű nincs. Tehát ez hogy ezért furcsa, és ez megint azt hogy akkor most a következő megállót hogy hívják, mert az sem biztos, hogy megálló lesz. Ez egy olyan tárgyalás sorozat, ahol, ahol sok esetben maga a tárgyalás tárgya is uh, problémás, és ez óriási különbség a tavaly folytatott tárgyalásokhoz képest, amikor jogállami is se... Az érted, hogy a főigazgatóságok miért önállósítják magukat? Mindig is ilyen volt az Európai Bizony. De ő nagy reményt fűz a 2024-es Európai Uniós választáshoz. Azt követően sejthető, hogy a főigazgatóságok majd másféleképpen fognak működni, ha tényleg a nemzetállamban gondolkodók Nem. kerülnek többségbe? Nem, nem, nem. Egyrészt nem fűzünk nagy reményteket az Európai Parlamenti Választásokon, az Európai Parlamenti Választásoknak nincsen az égvilágon semmilyen hatása az Európai Bizottságra és az Európai Bizottság működésére. Az Európai Bizottságnak is le fog járni a mandátuma, de az majd 24 november 1 vagy december 1 kezdi meg a működését, mármint az új Európai Bizottság, és annak az összetétele nem attól függ, hogy milyen az Európai Parlamenti Választás eredménye, hanem attól függ, hogy az adott pillanatban, nyáron, amikor a biztosokat az Újbizottságban jelölni kell, akkor éppen milyen kormányok vannak az adott tagállamokban. Na most ebből a szempontból a jelenlegi európai politikai térképet figyelembe véve ezek jó rész szocialista, szociáldemokrata vagy liberális. Jó, de fe, ha, ha most tudja magát kívülről hallgatni? megpróbálunk. E, e, akkor csak, csak azt akarom mondani, ha valaki egyébként nem is kell ahogy az euroszkeptikusnak lenni, mert ugye az erő, euroszkeptikus, az egy tudatos. Az már egy, az, már egy, az már egy valamiféle konkrét viszonyulás. De hogy valaki azt mondja erre az egészre, amit mi folytattunk, hogy gyerekek, ez két értelmes embernek tűnő beszélgetése, de amit ezek összehadoválnak, meg amit ezek itt össze... Ez, hogy azt a zsinort, amit ezek itt összegabajítanak, az Hosszabb idő lesz majd kibogozni, mint összebogozni, amit folyik. Én ebből nem kérek azt, ugye ő megérteni. Hát jó, értem, de nehéz bonyolult dolgokról a politikában. Tehát a politikában megszoktuk az egyszerű igazságokat. De egy multilaterális együttműködés, és ezen belül különösen az Európai Unió nem egyszerű dolog. Tehát ezt elmagyarázni meg lehet próbálni egyszerűen, de annak a vége tényleg az, lesz, hogy vagy Európai Egyesült Államok, vagy pedig Nemzetek Európán. De tegnap a Ludovikán ezen sikerült túltennie magát, tehát az egészen más szegmens érintett. Hát meg, én mindig megpróbálom elmagyarázni az Európai Unió bonyolultságát. Ez, én, nyilván az én. Hogy mondjam, Jó, csak magyar... amiről beszélünk, az nem egy érthető bonyolultság. Az egy érthetetlen bonyolultság, amin közben úgy tűnik, hogy nem tudnak, vagy nem akarnak változtatni. Hát nem tudom. Hát, az, amit önmagában mondott a, biz, a, a, a, a bizottság tagjairól és a választásról, tehát az, az önmagában időben és síkban e, kereszt, tehát nem fedik le egymást. De hát de nem, szerintem ez teljesen érthető. Az Európai Parlament, annak ellenére, hogy, hogy az Európai Parlament egy óriásnak állítja be magát, pedig valójában egy törpéről van szó hatáskörei tekintve. Az Európai Parlament nem kezdeményezhet törvényjavaslatot, önmagában is egyedül nem fogadhat el jogszabályt. Tehát az, amikor a magyar-európai parlamenti képviselők is bejelentik, hogy ők, az ő jelentéseket elfogadta az Európai Parlament, és innentől kezdve ez így és így lesz az Európai Unióban, ez egészen felel meg a valóságnak. Az Európai Parlament az nem olyan, mint a Magyarország írés, vagy a német bundesztág, vagy a francia nemzeti írés. Nem tud elfogadni kötelező erejű szabályokat. De mégis a bizottságot el tudja bizonytalanítani. Azért tudja elbizonyítani, mert egy fegyvere van, ez a bizalmatlansági indítvány. Amivel még sose élt, vagy ha élt, nem is váltotta be. Egyszer, egyszer, 1999. ben Jacques Santer által vezetett bizottsággal szemben majdnem bevetette, de előbb lemondott a bizottság, mint hogy bevetette volna. De most is, amikor Ursula von der Leyen megállapodott Lengyelországgal a helyre a pénzekről, akkor rögtön a liberálisok kifelhostat vezetésével, elkezd és beleérte a magyar liberális frakcióba helyett foglaló momentumot is, aláírásgyűjtést kezdeményeztek az Európai Bizottság elleni indítvány indítványben. Alapvetően miben bízik az erasmus illetően saját magát leszámítva? Alapvetően? Miben bízik az erasmus illetően saját magát leszámítva? Hogy megállapodunk. <gül> Ezt nem tudom megmondani, hogy hogyan, meg de ez olyan, mint amikor a szél hirtelen szétfújja a felhőket, amelyek addig az Istennek se akartak szétszéledni? Mondjuk. A politikában nagyon sokszor van az, hogy, hogy az ember tudja, hogy mit akar, de még nem tudja, hogy hogyan. És a pillanatnyi, ahogyan halad előre, úgy egyszer csak a körülmények vagy összeállnak, és, és összejön a dolog, vagy pedig nem állnak össze, és akkor más megoldást vagy más utat kell keresni. Én, én ezt is most egy ilyen helyzetnek látom. Az nem merült fel, hogy a szípeken is felszólal? Nem. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állást. Ahogy kiveszem, sok ideje nincs unatkozni. Nincs, nincs, hála jó égnek. Hát figyelj, hajrá, hajrá Navracs is, hajrá Magyarország. Viszont Köszönöm Viszont, viszont hallásra. Önök Navras és Tibor Veszeléli polgárt hallották, összeszedem a papírjaimat, és a gyorsforrat a következő megállójához közeledik. Belejött, vagy ez már a végállomás. Horváth Csaba, fél kilenckor nem fogom felajánlani, hogy beszélgessünk. Ezt legközelebb hétfőn fogom felajánlani, viszont azt már elmondtam, hogy hétfőn, kivételesen, ahogy kedden is, 15-16-17-én 16 óra 30... 16... 17, 16 kor lesz a és nagyjából 18 óra 3-ig tart. Igyekszem lendülettel bírni, fárad a masiniszta, meg a szint is még ott be kell táplálni a kazánba, ez egy ilyen régi mozdony, tehát ez nem dízel, meg nem TGV, meg egy ilyen mozaik szavakat sem ismerek. Azt nézem, hogy ezekben a pillanatokban a budaházi beszélgetés meghaladta már a húszezvet. Ez egyébként, ha nagyon sokan nézik, akkor sem fémjelzi a minőségét, és ha nagyon kevesen nézik, az se fémjelzi a minőségét. Ezt csak szeretném mondani. Csak kíváncsi vagyok. 19.893. Horváth Csaba zugló a következő állomás. Ma van Outmagda születésnapja, kinek van még? És amúgyi Dórának is már van az föltésnap, tanítványom volt. Jó reggelt. ha -ho. Jó reggelt! Nem lehetett hallani. Horvács az Zugló polgármester a vonalban benne. Úgy tűnik, hogy időjárásilag jó választás volt a 13-a, amely ma a 12-én esni fog, általában 14-én is esni fog. Hogy 13-án esett te is, hogy milyen mértékben, az a jövő héten fogjuk tudni megbeszélni. De a Pillangó Parkban lesz ismét egy eh, olyan esemény, ahol a polgármester találkozik a néppel. Eh, ez itt a pillangóparkban való esemény nemcsak a szomszéd hanem köztédi fogadórára is lehetőséget teremt. Akkor, amikor te polgármester lettél hozzá téve életedben, nem először akkor tisztában voltál azzal, hogy ez sok olyan uh, programot igényel, amikor neked uh, a néppel kell találkozni, vagy a nép találkozik veled, mert ha például valamiért nem biztos, hogy szívesen lenni polgármester, az pont ez lenne, de hál' Istennek ez szóba se jött eddig. Szóval uh, egy kicsit, hagyd tegyek helyre néhány fogalmat, nem a nép, hanem a lakók. A lakók, így. Uh, és a a holnapi esemény is a szomszédünnep nevet viseli, ahol nem a polgármester a fő attrakció, persze lehet az is, hogy a polgármesterrel egy teljesen kötetlen módon lehet megbeszélni a hétköznapi ügyes bajos dolgokat, akár teljesen személyes kérdéseket is. Tehát ebből a szempontból az önkormányzat és a polgármester házhoz megy a De Ez mégiscsak arról szól, hogy ez az elidegenedő, a szomszédokat már alig ismerő, nem nagyon, nem nagyon összejáró közösséget, hogy lehet tényleg jó közösségét tenni. És ezek a szomszéd ünnepek is erről szólnak, hogyha ismerjük egymást fizikálisan, akkor jobb eséllyel fogadjuk el egymásnak a, a kisebb-nagyobb eltéréseit, tehát empatikusabbak vagyunk, jobban megértjük egymást, és adott esetben a környezetünkre is jobban odafigyelünk, hogyha látjuk a jó példákat. Tehát ez egy nagyon komplex rendszer, amiben én azt szeretném, hogyha mindannyian egymás szomszédai lennénk, és ebben a szomszédságban a jó szomszédságra törekedne mindenki, és akkor tényleg egy boldogabb helyen élhetünk. Mit mutattak ezek a rendezvények, milyen mértékben keltik fel, Imáron, akkor fogalmazok így, hogy minimálisan se legyen félreérthető a helyi, és nem csak helyi lakosok érdeklődését? Abszolút, hát nyilván azért az időjárás szokott kavarni tőnként, tehát hogyha szakad az eső, akkor a gyerekprogramokra kevésbé jötnek le a gyerekkel együtt a szülők, de ehhez kell a jó időjárás, hogy a jó programok mellett a megfelelő, megfelelő jelenlét is biztosítva legyen, én remélem, hogy ez holnap így lesz. Tehát az eddigi sikerek, ez már egy jó pár éve tartó rendezvénysorozat, és ennek az a lényege, hogy ne kelljen a az ott helyben élőknek elvándorolnia valami távoli rendezvény helyszíre, persze ilyenek is vannak, amikor egy nagyobb összejövetelt tart az önkormányzat, de hogy ezek a szomszéd ünnepek, ezek arról szólnak, hogy egy lokális lakóközösség közvetlen közelében szervezünk kulturális és egyéb eseményeket, ami kapcsán oda költözik a vidámság és a az egymás megismerésének az igénye egy viszonylag közeli helyre a lakókörnyezetben. Ez, ennek a, ez egy találmány volt, még az én időm előtt indult, és ezt a nagyon szép hagyományt mi folytattuk, tehát évről évre egyre több helyszínen tartunk szomszédzennepet, és így egyre több helyszínen válhatunk még jobb közösségeké. Ez tehát holnap a pillangóparkban Maradunk zuglóban, miről szól a közlekedés. Budapesten, a közlekedési kultúra napján a kultúrát kényelmes, biztonságos és akadálymentes közlekedésre hívjuk fel a figyelmet. Írod a posztodban. Ugyanakkor a kérdés, amit, vagy a téma, amit ajánlok, de természetesen erről is beszélhetünk, másra vonatkozik. Találkoztál-e? Hatházi Ákos törvényjavaslatával, amely a készpénzmentes parkolás megteremtéséről szól, és amely egyebek között azt a korrupciós lehetőséget akarja kiiktatni, amely a parkolási dífizetési rendszer magyarországi használatával legalábbis szerinte Magyarországon tapasztalható. De pár évvel ezelőtt volt egy videó, ha jól emlékszem, a Ferencvárosban született, ahol parkolőrök rejtett kamerás felvételen osztották a készpénzt egymás között, mert hogy ott az ottani rendszer nem tudta, lehet, hogy a központ nem akarta, tehát nem tudta megmondani, hogy hány forintot dobtak be egy automatában, milyen rendszámmal és miért. Na most az uglói rendszer, amit még 5-6 évvel ezelőtt az előző városvezetés vezetett be, egyébként teljesen, mert egyre újabb és újabb övítés kérnek a lakók, akkor az a rendszer a város legkorszerűbbje volt, tehát ha ott bedobsz 5 forintot parkolási szándékkal, amihez rendszámot rendel, akkor a szerveren abban a másodpercben megjelenik annak az értéke rendszámhoz, parkolási helyszíjhez, automatához, autóhoz kötődő módon. Tehát nyilván ennek a jogszabálynak ilyen típusú jelentősége nincs, de én az általánossággal maximálisan egyetértek. Erről beszéltünk Kákossal néhány hete. Nyilvánvalóan vannak részletek, mert a, a használók egy része, azok még mindig szívesen fizetnek készpénzzel. Egyébként ez egyre csökkent, tehát indokolt az, amit Ákos veszeged. Tehát ma már, ha jól emlékszem a számokra, 15-20 százalék közelében van, vagy legfeljebb 25 százalék közelében van a készpénz aránya az egyebek mellett. Ugye a Elektronikus díjfizetése most nem a bankkártyásra gondolok elsőként, annak is vannak költségei, de az elektronikusnál az a gond, hogy az SMS indításával egy rövid távú parkolás aránytalanul megdrágít. Ez így igaz. Mert, mert a, a központi kormányzat kielőlt, kötelezően kijelölt partnere, ez az a bizonyos központi rendszer, ahol megszámolják a beérkező parkolási igényeket, és... Amiért cserébe a parkolási díjak 10%-át elviszik egy oldalról, kettő a szolgáltató meg elkér még 120-150 forintot, attól függ, hogy melyik szolgáltatóról van szó, magáért a parkolás indítása. Éről gondolj bele, akkor te csak 10 percre akarsz bemenni mondjuk egy üzletbe és tavályosan akarod ezt végezni, tehát be akarod fizetni. Figyelj Csaba, én azok közé tartom, aki ezt gyakorlatban látja, meg is különböztetem a rövidtávút készpénzzel, a nem rövid távút, azt másféleképpen oldom meg, de amiről te beszélsz, az úgy van, ahogy mondod. Így van. Na szóval emiatt azt gondolom, hogy akkor lehetne még a távúak készpénzes kifizetését is logikusan beszüntetni, ha egyébként az az aránytalan többlet teher, ami rárakódik ezeknél a rövideknél a központi akaratból, meg a szolgáltatók e, falánsága miatt. Ha azokat ki lehet kiszöbölni, akkor természetesen szerintem mindenki örömmel fizetne elektronikus úton, mert az idősebbek is, hát azért ez egy megtanulható valami, e, és akkor ez így megszűnne. De ez ma már nem rész, tehát hogy egy biztos, hogy ez nem melegáldja a korrupciónak. Az automatában bedobja a pénzt, egy jó automata már tudja, hogy mi van benne, és parkolő örök egy sötét szobába, vagy asztalmán, már nem tudják elosztani a bevételt, mert még az autóm azt is tudja, tudja ha valaki mondjuk egy eurót próbált belegyő beszélni, vagy egy kabálgombot. gombot. már ez nem sikerül, de hogy ilyen aprólékos... Jó, hát figyelj, maga az indoklási szövegben jelen pillanatban is benne van az, amiről te azt mondod, hogy nem, hogy nem jellemző, parkolási díjak beszedését, az azokhoz kapcsolódó különféle szerződéseket régóta a korrupció gyanúja lengi körül. Jelleg is folyamatban vannak, folyamatban ezzel jelenleg is van folyamatban ezzel kapcsolatos büntető eljárás. A díjfizető autósok, az autófizető polgárok jogos elvárása, hogy várakozási díjak beszedés és közelése áthátható legyen. Tehát azért ez itt a Hatházi ákos által ez, megszerkesztett ez szövegben ott van. A, a, igen, ez nálunk annyira átlátható zuglóban, és gondolom nem csak egyedül nálunk. Hogyha te bedobsz mondjuk a Bosnyák téren 10 forintot euh, parkolási díjként abba az automatába, mi ott áll, ugyanabban a másodpercben ezt a szerverközpontba látják, és tudják, hogy te azzal a rendszámmal parkolást indítottál, 10 forintot Ez nával inkább a Bácsikai utcában szokott előfordulni, nem is ritkán, de ebbel tisztában vagyok. Igen, tehát innentől kezdve nyilván lehetetlen euh, bármilyen módon hozzányúlni ahhoz az ön, önkormányzati bevételhez, amit az állampolgárok befizetnek. De az nagyon fontos, hogy Azért a bevétel az nem célja a parkolási rendszerek működtetésnek, hanem egy fontos mellékterméke. Egyéb önkormányzati célokat lehet belőle finanszírozni, de alapvetően forgalom technikai szabályozási eszköz. Jelenleg is számos jogos lakossági követelés van bent az asztalunkon, ahol tényleg kaotikus közlekedési parkolási állapotok vannak, de vannak jogszabályok, amelyek például azt mondják, hogy ha csak lakók parkolnak egy bizonyos részen, akkor nem lehet bevezetni parkolási rendszer, mert a törvény tiltja, hogy veszteséges legyen maga a parkolási zemeltetése. Tehát ez egy nagyon nehéz dolog, amit... Hát, Most a 7. kerületre utalsz? Nem, ez a 14. kerület, például az őrsvezértere környékén van egy ilyen évek óta visszatérő probléma. Nagyon zsúfolt a parkolási helyzet, ugyanakkor csak Helyek parkolnak ott, tehát még nem is Oké, okay. ugyanakkor az, az, amit máshol bevezetnek, azt vajon zugló tervezi-e, vagy van-e rá egyáltalán szükség igényből adódóan, hogy a helyi lakosok számára fenntartott helyek legyenek, amelyek az esti vagy éjszakai órákban kizárólagos lehetőséget biztosítanak máshol lakó autóparkolásával szemben. Igen. Na most a következő uh, mondok egy példát, Türedi lapoltanak. Igen. Ez tipikusan egy olyan helyszín, ahol napközben még találkozunk uh, P pluszer igényel, tehát azoknak, uh -huh. akik kimondottam P pluszerként. De estére elmennek. Ennek ellenére nincs velük probléma, mert hogy Egyébként a lakók jelentős része elhagyja a környéket, tehát akik ott élnek, uh -huh. nincsenek ott vannak közben. Estére viszont csak és kizárólag az zuglóiak maradnak, tehát eltűnnek a P pluszerfarkolók, viszont fizikailag nem tud annyi hely lenni, mint amennyi a lakók tulajdonában lévő gépjárművek száma illeti, mert hogy a lakótelepeket ebben az értelemben Jócsán alul tervezték, ezek a 70-es években nem gondolhattak arra, hogy majd tízszer annyi autó lesz a az emberek tulajdonában, mint a azt. Mm. volt, És ugyan jelentősen túlméretezték az akkori autószámhoz, tehát gondoltak a jövőre, de ezt a jövőt nem láthatták. Um, yeah. már csak a zöld területek kárára lehetne a parkolókat bővíteni a házak között, tehát akkor megszűnnének azok a zöld szigetek, amitől még mindig nagyon élhetőek a, a például a füredi úti lapkóteret házai, mert óriási zöld vannak a házak között. Tehát ott Mindegyik, minden két ház között van egy komoly egy park, amely park azért az élhetőséget, az életminőséget nagy mértékben befolyásolja. Ugyanakkor azért van egy ilyen hungarikum, vagy egy ilyen magyarországi sajátossága, a, bár az egész az, a hatháziféle javaslatnak amely így szól hogy a várokozástí kifizetése igazolható a gépjárműre helyzet előre váltott és a gépjárművezető által érvényesített jegyel is melynek kezelését a parkolóhely kezelője szabályozza az előre váltott parkló egy előállítását és érvényesítésének módját a helyi önkormányzat Budapesten a fűvárosi önkormányzat rendeletben szabályozza előre váltott a tehát azért itt itt is van egy olyan, ami arra vonatkozik, hogy akik ugye nem beszélik a korszavát és akarnak vásárolni, mert hogy egyébként internetes foglalással nem bírnak vagy nem tudják ezt lebonyolítani valamiféle cetli, amit lehet valahol vásárolni. Te magad egyébként támogatója vagy ennek a Téper 3795-nek? Én azt mondom, nem vagyok ellenzője, mert nem tudom, hogy ez mivel lesz több, mint a jellegi helyzet. De egyetértek, mert ez is egy lakossági termék, ami adott esetben néhány embernek segíthet. De mondanám, hogy mi jelenleg a gyakorlatulóban, hogyha.. és az előre megváltott parkoló egyet egyetlen probléma azért lehet. Ha te 10 percet akarsz eltölteni, nem hiszem, hogy 10 perces biléta lenne, tehát feltételezem, hogy ilyen 30 perces, 60 perces bócsereket lehetne előre megváltani, de az nem fogja tudni azt, hogy ha én csak 10 percet akarok parkolni, mert be kell mennem az előttem lévő helységbe, és tudom, hogy ki is fog jönni időben, akkor ez erre nem jó. Nálunk ez úgy van, hogy a maga a rendszer azt tudja, hogy ha te indítasz egy parkolást SMS-sel, akkor az egyszerű. Ha Fizikailag készpénzzel akarod indítani, vagy bankkártyával akarod indítani a parkolást. Oda kell menned az automatához. Ugye most már 200 méteres körben kell, hogy valahol legyen még a automatakorában, ez 75 volt. Tehát valamivel kényelmetlenebbé vált egy szabályozás követően. De ha oda megy, tehát az automatával elrendezem a dolgomat, megváltom a jegyet, nem kell fizikai jegyet, visszavinnem az autóhoz, parkoljon az bárhol. Mert a rendszer összeköti a rendszámot a te parkolás indításoddal. Tehát Ebben az értelemben sokkal kényelmesebb, mint ha egy jegyet kellene mozgatnod és visszasétálni a kiváltott parkoló az autóhoz. Tehát ez például lefelezi azt a, azt a mozgáskényszert, amit a parkoló megváltása és a, a parkolóhely között meg kell tenni. Tehát például a, a bírságolásnak a, a lehetőség is jelentősen lecsökkent, hogy pont akkor bírságoljanak meg, amikor éppen kiváltod a jegyet mert abban a pillanatban érvényes a parkolásod, ahogy ezt a az automatába beklimpíroztad. <gül> <gül> uh... Érdemi munkahelyet mi legelőket hoz létre egy egyes keretekben Karácsony Gergely, haladunk a főváros felé, de maradunk még Zuglóban, erről beszélt a Hír TV híradójának a Fidesz Zuglói elnöke Borbé Ádám, aki azt is elmondta, hogy a kelet egyre több feladatot kénytelen átvállalni Karácsony Gergelyétől, mert ha a főpolgármesterre várnának, nem tört. Téne, semmi sem. Nem örülnek az ott lakók a mélegelőknek, sőt találkoznak olyan lakókkal is, aki már azon gondolkodik, hogy ők maguk teszik rendben a területet és vágják le a füvet. Ugye erről már a múlt héten beszéltünk. Igen, hát az, ha az egy hivatalos mélegelő, akkor egyébként szabálysértés követnek el, és akár kivizethető lehet velük a mélegelő telepítésének az ára. Gondolok itt egy konkrét mélegelőre, mert ha jól tudom, Budapest első ilyen mélegelője, az pont még Gergő polgármestersége idején a Park átalakításával született. Jó, csak ez ugye avval gyanúsítja meg a fővárosi vezetést, vagy a területét, hogy valójában a kaszálás helyett hoz létre olyan területeket, hogy azokhoz egyébként ezt követően ne kelljen hozzányúlni, és ne kerüljön pénzbe. Igen, na most különbséget kell tenni a tervezetten mélegelőként telepített vénzetre, ami egyébként egy baromi drága e, vadvirágszűnök e, keveréket igényel, és évi gondoskodást, hogy az úgy e, alakuljon ki, és az tényleg gyönyörű. Érdemes kilátogatni a pillangóparki mélegelőt megtekinteni, de azt senki nem fogja azt tengernek látni, e, aki megy. Nyilvánvalóan ez e, egyfajta kényszer helyzet is, hogy á, jó lenne a méheknek, és nyilván ez a mélegelő csak egy ilyen általános címkelet de hogy a természetközeli állapotokat ahogy lehet a leg, legnagyobb mértékben és méretben megtartani, mert azt is látjuk, hogy lekaszálunk egy területet a lakók igényeinek megfelelően szép rövidre, majd jön két nap e, szikasztó meleg, és úgy kiszárad, és porzik, és új problémákat, új egészségügyi problémákat állítunk elő. Van akinek az allergiája, van akinek a porhoz e, mérhetetlen tüneteket és problémákat. Tehát itt e, empatikusan meg kell találni azt a köztest, amiben a természetközeli állapotot is a lehető legnagyobb mértékben meg tudjuk tartani, és adott esetben a bogaraknak, békáknak is tudunk életteret nyújtani. Nyilván ez a Rákosbatak közvetlen környezetében a legfontosabb, és nyilvánvalóan a rendezettség meg nem alternatívája, tehát hogy az még önmagában nem lehet indok, hogy akkor minden mélegelő, és akkor a gaztengert is mélegelőnek elnevezünk, de erről szó sincs. Egyébként a főváros, éppen láttam az értesítést, a főkerten keresztül, ezen a hétvégén ö, több napon keresztül fogja a fővárosi magasfű tengereket ö, kaszálni, rendezni, úgyhogy azok a területek is megoldódnak, de azért nyilvánvalóan nem függeszten attól, hogy egy városnak, egy kerületnek mennyi pénze van, hogy mondjuk hány egy évben, és mondjuk tudja elolcsolni az adott közteleteit, vagy nem. Tehát hogy azért ez, ez egy kicsit nagyon leegyszerűsítő, mondjuk a fideszes politikusok részéről, hogy hát ők egyszerű. Hát mit kell tenni? Akkor legyen három és centis a pázsit, lehessen rajta bolfozni is, egyébként pedig locsoljuk. És gondoskodjunk arra, hogy mindig három és legyen. Na most lehet, hogy ezt Nagy-Britanniában meg tudják tenni, ahol egyrészt az önkormányzatok nincsenek abban a helyzetben, mint nálunk, kettő egy magasabb magasabb elért GDP-vel rendelkező országról beszélünk, és mondjuk, hogy az ottani kormány nem akarja, nem akarja elpusztítani az önkormányzatokat, akiknek helyi dolguk van. Na most ez egy elég komplex rendszer, ami mondjuk gátolja, hogy Budapest pont úgy nézzen ki, mint mondjuk London, bármelyik szépen ápolt területek központja. A jövő héten megyek legközelebb az önkormányzatba, talán két héttel ezelőtt voltam, és azt megelőzően is egy ilyen e, nem a karmelitára, de más jellegű kordonban, vagy egy szallag, amely arra hívja fel a szíves figyelmet, hogy a ház nincs a legjobb állapotban. Mi baja van az épületnek? Ja, hát kisebb papolatromlások. Pap Most a, a városházáról, a fővárosházáról Pétervárad utca. Pétervárad de ott csak kisebb karbasszartás jellegű bakolatleválás, amit megjavítanak és aztán megszűnik. Hogyan viszonyulsz a budapesti lakógyűléshez? Szerintem ez egy remek ötlet, de azt is meg kell nézni, hogy Tehát a lakógyűlés szerintem egy jó ötlet. Nyilvánvalóan egy fő polgármester nem tud úgy lakógyűléseket tartani, mint mondjuk egy kerületi polgármester. Én, amikor olyan helyzet van, akkor elmegyek akár egy óvó helyen megtartott fórumra, már hogy fórumra, egy társasházi közgyűlésre, ahol mondjuk pontos kérdésekben kell dönteni a lakóknak, és kérik az önkormányzat segítségét, támogatását, erre többször volt példa. Nyilván a főpolgármester egy 1,7 milliós város lakógyűléseire így egyesével nem tud elmenni, tehát kénytelen, innovatív módon, inkább nagyban gondolkodva rendszereket rendszereket megmozgatni, tehát ő így tud eljutni a budapesti háztartásokba, és mondjuk pontos kérdésekben kérni az döntésüket. Tehát én ezzel az elvel egyetértek. Uh, nyilván van ennek egy, uh, egy szükséges velejárója, hogy lehetnek olyan kérdések, uh, amiben nem csak a, a véleménykikérés, hanem a visszaérkező válaszok, válaszok számossága is szükséges ahhoz, hogy mondjuk egy végleges uh, döntést lehessen hozni. Uh, most gondolok itt a lánci kérdése, a lánci lezárás, nem lezárás, vagy csak gyalogosoknak, kerékvárosoknak való megnyitása, az egy komplex kérdés, hogy a belváros milyen mértékben is hogyan legyen forgalomcsillapított, hogyan legyen élhető, de hogyan tudjanak közlekedni azok, akik egyébként meg a munkájuk miatt, vagy éppen a, az uticéljük miatt kénytelenek arra az irányba menni, ez akkor ott meg a közösségi közlekedés kell úgy fejleszteni, hogy ők is boldogulni tudjanak, tehát ez egy komplet ökoszisztéma, amiben a budapesti közlekedők sok-sokféle igényét kell tudni megtervezni és kielégíteni. Most éppen egy áldatlan vita van Gulyás Gergely és karácsony Gergely, vagy karácsony Gergely és Gulyás Gergely között ebben nem mélyednék el, szerintem totálisan méltatlan mind a kettejükre nézve, és ebben nem fog különbséget tenni, de azt áruld el nekem, hogy a te véleményed szerint miközben úgy tűnik, hogy az ellenzéknek már mint országos szinten, mert a fővárosban pont fordítva van. Tehát ha tetszik, akkor most a fővárosban való helyzetet amely az ellenkezője a reciprok a, a, a parlamentinek, tehát hogy ez az egészben a lánchíd, az hol helyezkedik el? Mert az az irritáció, amely egyre nagyobb a lánchíd kapcsán, azt mind a két fél fenntartja, miközben úgy tűnik, hogy Budapest ez ezügyben nem forrong, de lehetséges, hogy húdmezővásárhely nagyobb érdeklődést mutat ezután a pártpolitika irát, miközben a helye kisebbet. Én nem egészen értem, illetve érteni értem, de én csak ahhoz tudom hasonlítani, mint amikor engem irítáló üzenetek érnek Facebookon, máshol, és elkezdek írni egy választ, és menetekesben rájövök arra, hogy egyszerűbb, hogyha az ember erre nem reagál. Ami most a láncít kapcsán van, tessék szíves lenni mondani, polgármester úr, az micsoda? Szerintem nagyon egyszerű a történet. Kormány, még Tarnos isten idejébe vállaltak, hogyha a elkészül, sőt, nem, nem azt mondta, hogy a lánhíd befejezésen a végén, de hogy a lánhíd felújításához 6 milliárd forint hozzájárul. Ami egyébként őszintén nevetséges a kormány részéről, tehát szánalmasan kevés, ugyanis ez kisebb összeg, mint ami ennek a beruházásnak az áfája után megfizet a főváros az állatkaszában. Tehát arról állapodtak meg tulajdonképpen még tarvós idején, hogy a befizetett áfánál mondjuk egy 20 százalékkal kisebb összeget visszakap az önkormányzat. Tehát mondjuk Márdi visszaigényehet az ÁFA 80 százaléket. Na most ez a bizonyos 6 milliárd forint csak nem akar megérkezni a főváros számlájára, és eh, ahogy te is mondtad, egyre szánalmasabb és szánalmasabb eh, politikai attrakció keretében mutatja be elsősorban a kormány, hogy milyen kifogásokra alapozom, mondja azt, hogy őnek ilyes szágában is fizetni. De mondok jobbat? Ugyanebbe a sorba illeszkedik a szolidaritási adó emelése, amelyben a fővárost, mint egy 25 milliárddal minden létező, saját maga a kormány által hozott logikai rendszer alapján nem adóztathatná túl. Na most a 25 milliárd az meg négyszeresen meghaladja azt az összeget, amit a kormánynak már két év át kellett volna utálni. És én nem hiszek a véletlenekbe, én azt gondolom, hogy a kormány ezt tudatosan alkalmazza, hogy a főváros egyre rosszabb és rosszabb helyzetbe kerüljön, hogy be tudja mutatni, hogy karácsony alkalmatlan, ők bez milyen jól vezetnék a várost, amikor Tarlós volt. Ennek persze ellentmond az a tény, hogy Tarnós István idejébe is már nagyon komoly pénzügyi hiányok voltak. Hitelt kellett fölvenni a város működéséhez fejlesztéséhez. Egyébként az utolsó évben, ha jól emlékszem, 114 milliárd forint volt a költségvetés szerinti hitel összeg, most hogy ezt lehívták, hogy nem ez már egy külön kérdés. Tehát a főváros. 13 éve van napról napra rosszabb helyzetbe, amióta az ellenzék átvette, és a kormánynak, ez nem tetszik a budapesti városvezetést, azóta minden létező eszközzel gáncsolják. Ez persze nem csak a budapesti városvezetés fejének fáj, hanem a budapestieknek, akik egyébként nem csak ellenzékiek, hanem van köztük szép száma, a Fideszes is. Tehát ezért is méldatlan a kialakult helyzet, és én azért tényleg szeretném megérni, hogy egyszer egy olyan országba éljünk, ahol nem számít, hogy éppen ki van felül. A város alapvető működései biztosítva vannak, függetlenül ki a főpolgármester, vagy ki egy polgármester, vagy éppen ki a miniszterelnök. Nem látsz a jövőbe, de mit gondolsz, hogy 2024 májusáig ez a Budapest kontra Kormány kormányhelyzet, ez beállni látszik? Hát nem számítok jelentős javulása ebben az ügyben, ismerve a, a kormányzati szereplőket. Fokad ebből Csak bármilyen... El... És, a, és a kitapítható szándékot. Fakadni fog ebből bármilyen ellehetetlenül és pénzhiányokán, vagy erről fogalmat nincs, vagy ezt várjuk meg? Hát a pénzhiány az már jelen idő, teljesen ellehetetlenül, és ilyen egyelőre nem számítok. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állás, jövő héten folytatjuk. Én is köszönöm. Horváth Csabát hallották, Zugló polgármester itt 8 óra 31 perc van. Ne feledkezzenek el feliratkozni a Kejfejancsi YouTube csatornájára, és kövessék a Facebook oldalát. Szeretném önöknek elmondani, hogy... A jövő héten, tehát hétfőn, kedden és szerdán, 15-én, 16-án és 17-én. Délután 16 óra 31 perckor kezdődik a Kessre és várhatóan 18 óra 3 percig tart. Három műsor nem csinál nyarat, még tavas de kíváncsiak vagyunk arra, hogy van-e pregnáns különbség, ezen három műsor folyamán, hogy abból aztán bármilyen következtetés lehessen levonni, hozzátéve, hogy könnyen lehetséges, hogy az élő lebonyolítású műsorok száma így is alapvetően megváltozik 2023. második felében, mert hogy az első felében ennek már kicsi az esélye, egész egyszerűen abból adódóan, hogy maga a YouTube nem igazán szereti maga a rendszer azt, hogy valami élő lebonyolítású legyen távol létemben, dörö.fialajanoskukac, gmail.com. Még hat néző, és eléri a budaházi félebeszélgetés a húszezret. Viszont látásra, viszont hallásra kellemes hétvégét.